розвіються, і вона поверне собі спокій. Вона не хотіла зараз думати про перстень, про одяг у турбинці, про те, що її валіза з речами десь лежить собі в теплій квартирі, в тій, де мешкає жінка, так схожа на королеву з її сну, та маленьке зеленооке хлопчання, якого вона мала нагоду побачити дорослим, сама при цьому не постарішавши. Ні, із затятим відчаєм сказала собі Лана. Вона не поїде за речами. Хай їм грець, нічого з ними не станеться. Може, Ія якось... Це ж треба? Ледь не додала подумки королева. Перейшли їх до столиці. А ні, тобі все з ними. І з тими блюзками та спідницями. Але не здатна вона зараз бачити ті співчутливі бурштинові очі і відповідати на питання, на які Ія й сама прекрасно знає відповідь. Ія руда відьма з золотими очима, яка у вісні чомусь була суперницею, а в житті – товаришкою. І той її загадковий брат – Олексій, Олекса, Олесь. Він це чи ні? – Лана зітхнула. А як і він, то що? Де його шукати? Що сказати по відшукуванню? – Та ні. Це не може бути він. то мара облуда, сумне видиво, яке ніколи не обросте плоттю реальності. Міраж, де знайомі їй люди вбралися в князівські шати і набули невластивих їм рис. Або вона таки з'їхала з глузду. Ось вона дійсність. Львів, старенький трамвай, що стогне стокотить колесами. Лана ще раз глянула у вікно. Здається, трійка, вони десь на вулиці Сахарова, та юнак, що дивиться на неї, зніяковіло та стривожено. Ось це правда, а решта – лише плід її хворої уяви. Головне – у неї є паспорт і гроші. Отже, зараз вийти, пересісти на одиничку, на вокзал і додому. Байдуже, що контракт так і не підписаний. Байдуже, що попереду самотні ліздвяні канікули. Байдуже, що й таємничий пан Олексій Яницький, ще один Олекса, чи той самий, так і не відшукався. Принаймні, кинувши погляд на дисплей мобільного, зауважила собі Лана, судомно ковтаючи кисловатий присмак роті. Доки вона була в рутенії, ніхто їй не телефонував. Воно і не диво. Пройшло усього дві години. Хто ж турбується? І вона... Їй не має ніякого сенсу лишатися тут. Їй нема про кого піклуватися. Ніхто не потребує її допомоги. Навіть вилікувати когось вже неможливо. З усмішкою подумала вона, бо ліків не залишилось. О, так, а ще й слід добряче подумати над тим, що вона скаже пану Стояну про зразки нового антибіотика і про те, куди вони поділися. Бо щось підказує їй, що розповідь про те, як у потойбічній країні Рутенії вона вилікувала хворого на крупозну пневмонію короля за допомогою нових ліків, навряд чи буде зарахована, як ще один випадок вдалого їх випробування. І раптом, коли Світлана вже стояла на сходах, чекаючи, доки вагончик дотягнеться до зупинки, їй сяйнула думка. А же брак же? О, той старий, що вона його поселила в замку Лева. Треба його провідати. Обов'язково перед тим, як виїхати зі Львова. Чому це для неї так обов'язково? Глана навіть не замислювалась. Просто вирішила скористатись вдалим збігом обставин і пройтись трохи до готелю. Вона вже вискочила із трамвая і, кульгаючи через ламаний каблук, Пройшла кілька кроків у напрямку до парку імені Богдана Хмельницького. Коли за спиною почулось важке дихання, а потім юнак із вагончика засапано проказав. «Ой, яка ж ви моторна, пані, і це на зламаному підборі. Тут тільки помирали, а я схаменутись не встиг, як схопились і побігли. Я проведу вас гаразд. Не годиться такій файній жінці самій ходити містом, коли темно. «Тут зі мною нічого не трапиться», – Лана зупинилась, вирішивши зачекати хлопця. Він наблизився, усміхнувся. «Сподіваюсь на те. Та я все ж пройдуся з вами, про всяк випадок, бо випадки бувають різні. А куди ви зібралися, якщо не секрет? Що це вам у парк на ніч припекло?» «Та я не в парк. Я тут одного дідуся хочу провідати, дізнатись, як у нього справи. Він зупинився в замку Лева». Хлопець присвиснув. «Люба пані, нічого вам туди йти, тільки час змарнуєте. Якщо ваш дідусь зупинився у замку Лева, то справи у нього добре. Я б сказав прекрасно. Ви хоч уявляєте, скільки там коштує номер? Він у якому мешкає?» «У напівлюксі». «Шоколадно», – видав парубок, ледь не облизуючись. «Прийміть мої запевнення, що у того старого справи йдуть значно краще, ніж у мене». «Не те, щоб я вам не вірила, юначе, ні до чого не зобов'язуюча балачка хлопця подіяла на лану, наче теплий плед, і дівчина зігрілась та розслабилась. Проте я все ж волію переконатись в цьому особисто». «Бажання, леді!» Паробок засміявся, розводячи руками. Мовляв, проти жіночого свавілля я безсилий. Він провів її до дверей одного з особняків, в яких розташований готель. Обережно, шанобливо, аби вона не дає біг, не подумала поганого, підтримуючи її під лікоть на крутих сходах. І зупинився, чекаючи, доки вона увійде у вестибюль. Талана вагалася. Їй хотілось сказати хлопцю щось добре, тепле, подякувати якимись особливими словами за те, що він згаяв стільки часу заради практично незнайомої людини. Проте, як на гріх, нічого доброго на думку не спадало. І тоді Лана простягнула йому руку і просто сказала «Дякую». Юнак схилився над її рукою так низько, що летів попереку не зламався. Ніжні вуста на мить торкнулись шкіри. «І вам спасибі!» «За що ж?» «За прогулянку!» «Ви така гарна! Даруйте, якщо я ляпнув щось не те!»